Încer și pe pământ. El tata, și Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, și întâmpi ascultătorii cu prilejul celei de-a 13 -a lecțiuni din ciclul nostru de programe. În deschiderea lecțiunii de astăzi vom citi versetul 5 al Sfintei Evangheliei după Matei din capitolul 3, după ce mai întâi vom avea istorioara obișnuită. De data aceasta am pregătită pentru dumneavoastră o povestire puțin mai lungă pe care o voi relata sub forma unui serial. Este vorba aici despre o predică neobișnuită a unui pictor, fapt real, despre care am luat cunoștință dintr-o culegere de istorisiri ale preotului state. Era în orașul Düsseldorf, în Germania. Un pictor, stând în picioare în atelierul său cu penelul în mâna dreaptă iar în stânga cu pipa sa, se opri din lucru ca să răspundă unei închinăciuni a unui domn și a cărui venire îl miră câtva. Pictorul acesta, tânăr încă, se bucura în orașul său de o mare vază. Totul lăsa să se vadă că talentul avea să-i câștige o reputație europeană. Cu toate acestea, el nu era fericit. În ochii lui citei neliniște, iar vorba lui scurtă și răstită mărturisea o frământare lăuntrică cel l muncea necontenit. Îi lipsea ceva acestui om care avea totuși bogăție, izbândă, nume, cu un cuvânt, tot ceea ce lumea putea da ca fericire. Omul care bătea la ușa lui era părintele Hugo, vicarul bogatei biserici, sfântul Ieronim. La înțelegere cu pictorul asupra unui mare tablou care urma să împodobească altarul bisericii la care slujea el, pictorul zise... Nu, cu cucernice, părinte, suma pe care mi-o oferiți nu poate răsplăti o lucrare atât de mare. Răstignirea domnului nu este un tablou ușor. El cere echipuri numeroase și studiate în amănunțime." Ei bine," răspunse părintele, n-aș vrea ca din pricina costului să nu am un tablou frumos. mă încred în dumneavoastră. Acest tablou este un dar pe care un om pocăit vrea să-l facă în dar bisericii." Atunci bine, spuse pictorul, mă voi apuca de lucru și într-o lună de zile puteți veni să vedeți o schiță a tabloului. Trecu o lună și vicarul veni să vadă dacă pictorul prinsese bine gândul său. După dorința sa, crucea mântuitorului trebuia pictată în mijlocul pânzei ca să atragă toate privirile, iar chipurile din jurul crucii nu făceau decât să o scoată la iveală și mai bine. Lucrul mergea strună. Nu era timp de pierdut. La 1 iunie, cu prilejul sărbătoririi patronului, tabloul trebuia așezat în biserică. Dar iată că venirea și cele din tâi zile frumoase de primăvară. Soare râzător, pomi care înfrunzeau cânt de păsări, toate acestea care primeneau natura, înrăuriseră atât de mult sufletul artistului, încât lăsă penel, culori și o luă razna prin câmpii și prin păduri, prin ascultători, în programul următor vom continua istorisirea. Și în timp ce pictorul străbate cărările neumblate ale pădurii, haideți să ne avântăm și noi pe carerile scripturii, începând cu o rugăciune urmată de o cântare. Doamne, tatăl nostru ceresc, fi te rugăm însoțitorul nostru. În următoarele minute în care parcurgem cuvântul Tău cel scris, ajutându-ne să înțelegem nevoia mântuirii sufletelor noastre și să facem lucrul acesta pentru slaba Ta și binele nostru veșnic. Amin. Spre țara luminii eterne, noi ascălătorim, durerea pe drum ni se dar nu-i Căci viața noastră strai plină, De tine-l nostru dor, Iisus-i sport de Și-i Căci viața noastră strai plină, De tine-l nostru dor, Iisus-i sport de lumină. Versetul 5 din Evanghelia după Matei, capitolul 3, sună astfel. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Oricât de frumoasă ar fi casa în care locuiești și oricât de frumoase lucruri ai avea în ea, tot va strica puritatea aerului, tot va împiedica pătrunderea razilor solare în starea lor naturală, tot nu poți avea perspectiva minunată a depărtărilor. Ca să te poți bucura de aer curat și ozonat, trebuie să ieși afară din casă. Ca să poți avea perspectiva a depărtărilor și ca să poți privi frumusețea cerului instelat, trebuie să ieși afară din casă. Nici orașele, nici cetățile, nu sunt potrivite pentru refacerea sănătății sau pentru contemplarea naturii, trebuie să ieși din ele. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Nu te poți bucura de frumusețea adevărului, aerul lui curat nu-l poți respira, razele lui naturale nu te pot încălzi și depărtările lui minunate nu le poți privi decât numai atunci când ieși din orice cetate. Domnul Isus este soarele adevărului și el ne îndeamnă să ieșim afară la el. La Evrei 13 cu 13 citim: Să ieșim, dar afară din tabără la el, ca să ne putem bucura de toate harurile lui și să primim toată lumina și viața lui. În cetăți și în case, el intră numai atât cât este fereastra de mare, și dacă e deschisă. Dar oricât de multe ferestre ar avea o casă și oricât de larg ar fi deschise, soarele tot nu poate pătrunde peste tot. Sunt colțuri unde niciodată nu pot ajunge cele câteva raze care intră pe fereastră. Și cu cât mai multe lucruri sunt în casă, cu atât mai mult este împiedicat soarele, cu atât mai puțin loc este pentru el. El totdeauna e afară. Înăuntru intră doar câteva raze de ale Lui. Să ieșim dar afară la El, la Domnul Isus. Să ieșim afară din firea noastră veche, din concepțiile noastre pământești, din felul de a fi al familiei noastre, al neamului și al religiei noastre. Să ieșim. Ieșiți din mijlocul lor, spune la 2 Corinteni 17. Samaritenii au ieșit din cetate și veneau afară la Domnul Iisus, citim la Ioan 4,30. Domnul i-a spus lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Este vorba despre facerea, capitolul 12, versetul 1. În țara adevărului poți ajunge numai după ce ieși din țara minciunii. În împărăția vieții și a luminii, intri numai după ce ai părăsit împărăția păcatului, a morții și a întunericului. Ioan Botezătorul era un ieșit din mijlocul lumii și de aceea putea face slujba lui Dumnezeu, de aceea puteau ieși alții la el. În măsura în care suntem ieșiți din păcat, din duhul cetăților, la Domnul Iisus care este afară din toate acestea, în măsura aceea ne folosește El în lucrarea Lui, în măsura aceea vom fi capabili să ajutăm și pe alții să iasă la El. Pocăința adevărată este o ieșire din tot și toate la Hristos. În versetul următor, versetul 6 din Matei 3, citim despre acești locuitori a Ierusalimului și din toată ideea care ieșeau afară la el, la Ioan Botezătorul, că, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Mărturisirea păcatelor este prima condiție ca să scapi de ele. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, spune psalmistul, și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile, și tu ai iertat vina păcatului meu. Acesta este un citat din Psalmul 32. Cine și ascunde fără de legile, spune la Proverbe 28 cu 13, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă în durare. În limba greacă cuvântul omologumosoi înseamnă mărturisire în afară și acest cuvânt este întrebuințat în textul citat mai sus. Nu este de ajuns a mărturisi înăuntrul inimii, ci păcatele trebuie mărturisite în afară. Igiena sufletului cere mărturisirea în afară, adică în fața unui om al lui Dumnezeu. Altfel se altfel se produc tulburări grave. Să dăm gunoiul afară, nu să-l măturăm și să-l ținem după ușă. Un credincios povestea despre un om care s-a întors la Dumnezeu prin pocăință, dar care, după un timp, l-a văzut ieșind dintr-o cârciumă. Nu ți-e rușine că ești din cârciumă?" l-a întrebat credinciosul. Nu," i-a răspuns omul, mi-e rușine că am intrat, nu că ies." Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ne îndeamnă Iacov în epistola sa la capitolul 5 cu versetul 16. Aceasta e învățătura limpede a Noului Testament. Cum se înțelege aceasta? Adică celui care-i mărturisești să ți se mărturisească și el ție. Aceasta este adevărata mărturisire care alungă orice teamă și orice rușine din suflet, căci așa spune textul aici, mărturisiți-vă unii altora. Mărturisire reciprocă Omul potrivit pe care ți-l cauți trebuie să fie acela care te cunoaște și îl cunoști, cel căruia îi mărturisești și ți se mărturisește și apoi să vă rugați împreună. Altfel de mărturisire în fața oamenilor devine formă goală, fără putere și fără urmări frumoase. Practica primilor creștini în privința mărturisirii așa era și de aceea viața lor strălucea. Fericitul Augustin spune, mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune. La fel zice și Sfântul Ioan Gure de Aur, dacă noi ne aducem aminte de păcatele noastre... Dumnezeu le va uita. Dacă ne-am mărturisi unii altora, nu ne-am mai judeca unii pe alții. Cine nu face una, o face automat pe cealaltă. Fără mărturisirea păcatelor, nu este cu putință viața cu Hristos, nu este cu putință nașterea din nou, nu-i cu putință lumina fericirii lăuntrice. În versetul următor, la versetul 7 din Matei 3, Ni se face cunoscut următorul aspect. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Ioan folosește cuvinte aspre pentru farisei și saduchei ca și Domnul Isus. Dar cum o travă poate fi folosită ca medicament și cuvintele de mânie pot folosi. Fariseii și saducheii au fost numiți pui de năpârci pentru că atât viața cât și învățătura lor otrăveau poporul, împiedicându-l de a veni pe calea cea adevărată și directă la Dumnezeu. Și așa cum în vremea soarelui dogoritor de vară ies șerpi veninoși căutând să muște cele iese în cale, tot așa la ivirea soarelui dreptății au ieșit șerpi veninoși farisei și saduchei, mușcând și înveninând noroadele cu veninul minciunii. Toți cei ce trăiesc în minciună sunt fiii șarpelui cei vechi, pui de năpârci, care, la dogoarea soarelui adevărului, sunt mai furioși și mai neliniștiți. Cine nu iubește cuvântul adevărului, face lucrare de șarpe. După cum la prima venire a Domnului Isus pui de șerpi se înmulțiseră, mulțiseră, tot așa și acum, când el va veni pentru întemeierea împărăției sale pe pământ, puii de șerpi s-au înmulțit foarte mult. Din toate tufele acestei pustii apar șerpi care de care mai veninoși și mai deosebiți, având un singur scop, să muște și să învenineze călătorii. Doamne, păzește-mă tu de mușcătura șerpilor și dacă m-a mușcat vreunul, dă-mi putere să privesc spre tine ca să fiu vindecat. În versetul următor, la versetul 8, Ioan continuă vorbirea către Farisei și saducheii care șiau la el cu aceste cuvinte. Faceți dar roade vretnice de păcăința voastră. Oameni buni, noi știm toți că roadele cresc, nu se fac. Aici însă este întrebințat cuvântul Faceți. Sfânta Scriptură arată trei feluri de roade, și anume Roada Duhului, din Galaten 5,22 la care omul nu contribuie, ci Duhul Sfânt este acela care în omul credincios le produce. Roadele păcatului, Roman 6.21, Matei 7.17, pe care omul născut în păcat nu le poate opri, ci cresc de la sine, din sămânța păcatului care este în el, și trei, roadele vrednice de pocăință, adică roadele care duc spre pocăință, care duc spre primirea Duhului Sfânt, care va rodi în cel pocăit. Care sunt, deci, roadele spre pocăință? Ioan Botezătorul, când a văzut pe mulți farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, i-a mustrat aspru și apoi le-a spus să facă roade vrednice de pocăință și după aceea vor fi botezați. Prima roadă spre pocăință este dorința sinceră de a scăpa de păcate. Lucrul acesta nu se vedea însă în farisei. Ei voiau să se boteze, ca apoi să apară în ochii lumii mai sfinți, chipurile mai nepriheniți, și să tragă în final foloase de pe urma aceasta. Poporul care vedea în Ioan un mare proroc considera pe cei care au primit botezul lui Ioan mai apropiați de Dumnezeu și deci cuvântul lor trebuia ascultat. Iată motivul pentru care căutau fariseii să se boteze. Cine vine la Dumnezeu în felul acesta, poate împlini toate formele evanghelice și tot nu ajunge la pocăință. A doua roadă spre pocăință este lepădarea de sine. Și a treia roadă este îndreptarea răului făptuit, care se mai poate îndrepta, așa ca și Zacheu, spune el la Luca 9:12-8, Dacă am păstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În toate aceste roade se fac, nu cresc de la sine. De aceea Ioan Botezătorul a spus, faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră. Rodnicia aceasta depinde de voința noastră. Noi facem roadele. Dacă voiește cineva, spune cuvântul. Dumnezeu nu trece peste voința noastră. Dezacheu atârna repararea răului făcut. Sfântul Ioan Gura de Aur spune, cum vom face roade vrednice de pocăință? Iată cum. Ai răpit lucrurile altuia? da acum și pe ale tale. Ai trăit în desfrânare? Depărtează-te de aceasta. Ai înjurat și ai, băut pe ai bătut pe semeni? Binecuvântează pe cei care te înjură și te lovesc. Ai trăit în îmbuibare? Postește și bea apă. Vedeți, contrariu pe contrariu se vindecă. Cine vine la domnul în chip viclean, fariseic, urmărind interese, acelui se potrivește mustrarea lui Ioan Botezătorul care spune, Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Cine crede că poate uni interesele firești cu voia lui Dumnezeu, se înșeală amarnic. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Drumul spre pocăință ne duce apoi pe drumul pocăinței. Roadele spre pocăință ne dau starea de a avea roadele Duhului Sfânt. Scara vieții duhovnicești începe cu roadele spre pocăință. Cine pășește pe prima treaptă va putea urca și pe celelalte. În versetul următor, la versetul 9 din Matei 3, Ioan Botezătoru le spune... Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iudeii se lăudau cu originea și numele lor ori de câte ori aveau ocazie. Noi, spun ei, suntem sămânța lui Avram și n-am fost robi din la Ioan 8,33. Așa spuneau ei Domnului Isus. Noi suntem fii ai lui Avram. Așa spuneau ei și lui Ioan Botezătorul. Avraam era pricina laudelor și lor naționale, dar, vai, numai cu numele lui Avram se lăudau căci viața lor era departe de viața lui Avraam. Avram era credincios în toată purtarea lui, pe când ei erau necredincioși în toată purtarea lor, și fiii lui Avram sunt numai cei ce au credință, spune cuvântul lui Dumnezeu la Galaten 3 cu 7. Avram era slobod în toată lucrarea lui pe când ei erau robi în toate privințele și pământește erau robi romanilor și duhovnicește erau robi vânduți păcatului. Nici o valoare nu are numele pe care îl porți sau originea ta dacă viața, pe care o trăiești este altfel. Ce valoare și ce putere are numele de creștin pentru unul care nu are nimic comun cu viața lui Hristos? Ce valoare are originea creștină, poporul creștin, din care te tragi dacă viața ta nu dovedește creștinismul? O, nu, nu, este o înșelătorie diabolică, așa cum iudeii de pe vremuri se înșelau cu originea și numele lor în Avram. Fiii lui Avraam sunt cei credincioși, cum spune cuvântul la Galaten 3.7, sunt cei liberi de robia păcatului. Urmașii lui Hristos, creștini adevărați, sunt aceia care cred, trăiesc și lucrează ca Hristos. Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam, spune Ioan aici. Inima păcătoasă, vedeți dumneavoastră, este o inimă de piatră. Ni se arată la Evrei 3 cu 13. Pecatul pietrifică inima și o face nesimțitoare. Piatra nu simte pentru că nu are nervi. Spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, păcatul taie nervii sufletului. Dar când focul harului lui Dumnezeu cuprinde o astfel de inimă, piatra se moaie, gheața se topește și dintr-un păcătos pierdut se naște un fiu al credinței, un fiu al lui Avraam, un adevărat urmaș al lui Hristos. Numai inimile care vin la focul harului, care doresc mântuirea, primesc credința și devin mădulare din casa lui Dumnezeu. Numele de fiu al credinței se primește personal, nu se moștenește, nici nu se cumpără cu bani. Numai cine vine la Domnul Isus? În mod cu totul personal, cu dorința sinceră de a scăpa de povara păcatului, cine se pocăiește cu adevărat, încheiindu l legământ cu el, că îl va urma și că va fi a lui, numai în acela se petrece lucrarea Duhului Sfânt, a nașterii din nou și în urma acestei nașteri devine copil al lui Dumnezeu. Dintr-o stare de piatră devine fiu al lui Avraam. Originea firească, deci, nu are nicio valoare dacă nu s-a produs o lucrare în profunzime, dacă personal nu ai venit la Hristos cu păcatele tale. Atâta vreme cât stai cu păcatul asupra ta, ești de piatră, ești mort și Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, spune la Matei 22. În versetul 10, de la capitolul 3, Ioan Botezătorul le spune în continuare fariseilor și saducheilor care au ieșit la el să se boteze. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Securea judecății lui Dumnezeu este înfiptă la rădăcina vieții fiecărui om. Ea poate să nu fie folosită niciodată și poate fi folosită peste puțină vreme, totul atârnă de roadele care cresc pe pomul vieții noastre. Roadele rele, lucrările potrivnice adevărului lui Dumnezeu, atrag judecata lui Dumnezeu. Securea judecății este avertismentul serios pentru noi, dar Dumnezeu este îndelung răbdător și bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință și la cercetare. Pomul vieții noastre ni l-a dat el, noi însă trebuie să-l îngrijim zilnic, ca nu cumva omidele păcatului să-l facă neroditor. Aceasta este partea noastră în lucrarea de rodire. Duhul Sfânt nu poate rodi într-o viață în care omida păcatului trăiește în voie și care roade toată vlaga duhovnicească din noi. Trebuie să ne păzim apoi pomul vieții noastre de Duhul Lumii, Căci vântul acesta care scutură floarea și îngheață mugurii ne poate lăsa goi. Oricât de bun ar fi pomul, dacă îngheață nu mai poate aduce rod. Nimic nu răcește viața noastră duhovnicească, nimic nu îngheață așa de puternic ca duhul lumii pătruns în noi, ca mediul fără de legilor în care ne mișcăm. Din pricina înmulțirii fără de legii, spune cuvântul lui Dumnezeu la Matei 24, Dragostea celor mai mulți se va răci. Securea judecății lui Dumnezeu este la rădăcina vieții noastre. Să o privim zilnic ca să ne putem păstra în sfințenie. Să privim zilnic ca să nu ne mândrim cu înălțimea noastră, cu crengile noastre. O legendă evrească spune, în a treia zi Dumnezeu a creat toți arborii, dar când cedrii libanului și stejarii s-au văzut cât sunt de înalți, s-au mândrit. Domnul a zis atunci, nimeni nu e atât de înalt ca mine și a creat fierul. Când arborii au văzut că Dumnezeu a creat fierul, au tremurat și au plâns înaintea Domnului. Așa a găsit Domnul leacul mândriei. Richard Vrmran spune că securea pusă la rădăcina pomului vieții este leacul mândriei la oameni. Să ne gândim când trecem printr-o boală grea, printr-o primejdie, că securea a fost înfiptă. Dumnezeu în bunătatea sa a înfipt această secure a judecății lui pentru a nu ne lăsa în brațele păcatului care la început ne leagă înădulce, luându-ne viața apoi pentru veșnicie. Securea ne face să ne aducem aminte și să ne smulgem din starea de somnolență a păcatului ale neviei tuhovnicești. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului numărul 13, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este dorința noastră ca aceste mesaje să fie împuternicite de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu din partea lui și din partea ascultătorilor de o inimă gata să primească această vorbire a lui Dumnezeu și să o lase să rodească. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni cu ocazia programului viitor. Până atunci și nu numai până atunci, ci pentru toată veșnicia dorinca ca binecuvântările mari și veșnice ale lui Dumnezeu să fie și să se odihnească peste toți aceia care sunt dispuși să le primească. Amin. Stele și marea și pământul fii.